Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Kao što je džingl najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno. punoć i jedna minuta, vrijeme je da doznamo što je to bilo viralno i o čemu se to pričalo ovoga tjedna. Večerašnja tema je zapravo vrlo, vrlo viralna u cijelom svijetu i daću vam sekundu pokušajte pogoditi o čemu se radi. Sada ću zvučiti kao oni znanstveni kvizovi koji se pojavljuju sve više i više po youtube -u. Ako je vaš odgovor bio Crni petak, onda ste odgovorili točno. Večeras, viralna tema jeste upravo Crni petak. Za sve one koji moglo bi se reći um, za sve one koji žive ispod kamena i ne znaju što je to Crni petak. Crni petak je svakog, četvr, svakog četvrtog petka u studenom, dan nakon dana zahvalnosti SED-a. Crni petak označava početak božićne shopping sezone kada su milioni kupaca u sad u i dije, diljem Europe u trgu po trgovačkim centrima u potrazi za najboljim poklonima i najboljim popustima. Pojem Black Friday ili crni petak potječe iz Filadelfije i njime se u početku opisivala zapravo nevjerojatna gužva u prodavonicama koja bi na ovaj dan nastala zbog ogromnog broja kupaca. Zapravo velika sniženja i veliki broj kupaca svakog crnog petka, sve društvene mreže i sve zapravo vijesti uopćini taj crni petak i svi samo razmišljaju o tim popustima i zapravo svi ti prodavači se znati ću ko će, ko, će nabaviti, ko će zapravo smisliti bolji popust i bolju ponudu. Što o crnom petku misli jedna naša studentica? Poslušajmo. Što je to crni petak? Pa koliko ja znam, crni petak bi trebao biti zadnji petak u 11. mjesecu kad se stvaraju najveće gužbe po shopping centrima Zbog velikih popusta i naravno tada je najpopularnija i online kupovina. Što misliš o Crnom petku? Pa iskreno mislim da je to jedna velika glupost koja je zapravo nekakva tradicija u Americi. A kod nas je to došlo tek nedavno i u usporedbi s njima naši popusti su smiješni. A i općenito mi je prestrašno kad vidim sva ona videa po internetu gdje su tolike gužve i gdje ljudi jedva čekaju da shopping centri otvore da ne hrle unutra kupiti bilo što doslovce. se ne vidjela možda koju zanimljivu ponudu? Pa nisam nešto posebno ni gledala, ali ono što sam vidjela je smiješno, ono se uopće ne može Nazvatnih popustima, nećeš ti 20% ili nešto, maksimalno 30 katastrofa. A smatraš li da bi Crni petak trebao postati tradicijom ili ne? Pa kod nas apsolutno ne, mislim da je to samo još jedna marketinška strategija za izvući novce, što više novaca od ljudi, a u Americi je to nekakva glupa tradicija koja je već dugo i vjerujem da će i biti još dugo. Evo, ovo je što je jedna studentica imala za reći o crnom petku, no prije nego što čujemo još malo o tom crnom petku, vrijeme je da idemo na jednu glazbenu pauzu, a sada slušamo 5 Seconds of Summer i Killer Queen. She's a killer queen, Just like Mary Antoinette, a built a remedy for crash and Kennedy. Mm -hmm. time, an invitation you can defund. Caviar and cigarettes, well-versed and etiquette, extraordinary night. She's a queen. To su bili Five Seconds of Summer i Killer Queen, a mi se vraćamo emisiji viralno. Za sve koji su se tek sada uključili, dobrodošli u emisiju viralno, večeras, a, tema, večeras viralna tema jest zapravo crni petak. Poslušali smo mišljenje jedne studentice i ona je zapravo predstavila Crni petak kao nešto što nije baš toliko dobro koliko se na društvenim medijima to zapravo opisuje. Te Crni petak u Hrvatskoj je iskreno kao da se i nije nije osjetio. Ti neki mali popusti od 10-20%... Hm oni pa nisu baš ni blizu onih popusta koji su koji se zapravo pojavljivali u Americi od nekih 80 90%, zbog kojih ljudi kampiraju ispred dučana i čekaju da se dučani otvore, ne bi li kupili kao što je studentica rekla, bilo, zapravo bilo, bilo što. Ali je Crni petak još jedan komercijalni blagdan koji nam je dala Amerika? Možda. Ljudi su zapravo općinjeni tim popustima i tim brojevima i svim zapravo i ne vide veću sliku i ne vide koliko su potrošili na nešto što im je u danom trenutku možda i nepotrebno. ti brojevi, ti popusti i ta sniženja nekako uvlače ljude u začarani krug trošenja i bez smisla i bez želje kupuju stvari koje im se prve sviđaju zapravo kao, da, kao kad smo mala djeca, ono što nam, što nam sjaji ili što nam zapne za oko moram to imati zapravo na, na popustu je i zašto ne bi? Da li bi se trebali povoditi tako za popustima i, i uzimati sve što nam je pred rukama pitanje? Što vi mislite o Crnom petku, dragi slušateljice i slušatelji? Možete nam javiti na 210777 ili nam možete poslati poruku na profil radiosova Sova na Facebooku i et Radio Sova na Instagramu. Kao i svakog petka pozivam vas... A, Zanima me jako vaše mišljenje i evo, što vi mislite o crnom petku? Jeste li, je li crni petak u, u vašim očima nešto dobro? Jeste li našli nekakav dobar, a, dobar popust ili dobru ponudu? I mislite da li bi se to trebalo nastaviti? Uz, uz ova pitanja kojima, koje, bi se, koje bi svi trebali uzeti malo se ispitati i propitat, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Viralno. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.